Астольф Дикюстін Правда про Росію, передмова. Ніколи Захід так не понижувався перед Московщиною, як в наші дні, і ніколи так мало її не розумів. Нині так звані експерти, знавці Росії, вивчивши Конституцію СРСР або історію компартії та ще писання Маркса і Леніна, думають, що знають Росію і більшовизм, але наділі не мають про них. Ніякого поняття. Тим експертам, ані в голові, що пізнати сучасну Московщину можна не так з творів Леніна та промови Хрущова, як з історії Карамзина, з історії Івана Третього і Четвертого або з історії Пухачова. Це тому, що матеріалісти, якими є ті спеці від Росії, мають вуха і не чують, мають очі і не бачать, мають розум і не розуміють. Це тому, що недооцінюють чинника духової натури, не знають, що невидимою пружиною мотором, який накручує всю внутрішню і зовнішню політику Кремля, нинішнього і позавчорашнього, є чинник духової натури, а доглянути його можна тільки оком душі, інтуїцією, ясновидством, здібностями, атрофованими у матеріалістів, які поза фасадою і брехливими заявами є статистиками, не бачать нічого. Цю інтуїцію мали люди правлячої касти минулих століть, які гідні були носити ім'я національної еліти. Тому чудово розуміли Росію Герберштайн, Флетчер, Герцог Хальба і Маркіс Декюстін, автор епохального твору про Росію Миколи І, ту саму, який кинув виклик Шевченко, коли один француз, знавець людської душі, побачив дикті Стіна, сина згільотинованого революцією маркіза ще малим хлопцем, він сказав до його матері: О, ваш син є з раси пророків, і не помилився, він ним дійсно був. Дар ясновидства, гостра інтуїція, це все було в ньому, це все відбивається в його блискучому творі. Крім того. Заглянувши глибоко в душу москаля, він лишив грізну пересторогу Заходові перед новим напливом варварської орди зі Сходу, вказуючи теж на ту силу, яку повинен Захід знайти в своїй душі, щоб ту навалу відбити. Кюстін писав про Росію Миколи І, першої половини XIX віку, але хто знає, бодай основні факти з історії Московщини, той, читаючи книгу французького аристократа, тратить почуття часу. Наразі йому здається, що перед ним встає Московщина Малюти, опричнени Грозного або Московщина Леніна, Сталіна чи Хрущова. До того тут все однакове, все те саме, той самий дух та сама система, вічна, незмінна незважаючи на інші назви, титули і однострої. Як писав поет Волошин, що мінялось в усіх змінах режимів в Росії? Тільки знаки і возглав'я, а поза тим було те все саме, біль царей і явь большевіков. Той самий розбій, розгул, та же тринь трава. Так було за суздальців, за васалів татарських ханів, василів та іванів – за Романових у XVIII віці з пануванням п'ятьох повій на троні, двох Анн, двох Катерин і одної Єлизавети, за Олександрів і Микол останньої сотки літ монархії і за більшовиків. Цей вічний дух московського народу, як він відбився в його добі, блискуче схарактеризував у своїй книзі Кюстін. Політики, замотиличені наукою прогресу, виходять з себе – коли хтось кидає тінь на вілікий рускій народ, який нібито не можеш відповідати за діла царату чи більшовизму. Тим не менше, коли Кюстін говорить про дух самодержав'я, а ми тепер говоримо про дух більшовизму, що є те саме, то, очевидно, це не дух лише царських бюрократів або сталінських вельмож. Ні, це дух московського народу. Бо коли російські патріоти пишаються нашим Пушкіним, Чайковським чи Петром з Катериною як витвором генія московського народу, то мусять признати, що і Ленін, Молотов, Серов і Маленков теж є такими ж витворами генія того самого народу. Не дурно ж ліберальні емігранти як один стають в обороні пам'яті царської Росії, а монархісти захоплюються імперською політикою більшовизму. Цей народ має зауважує Кюстін, геній карикатуриста. Засвоюючи, чи краще, крадучи якусь чужу ідею, він завжди її окарикатурить до непізнання. До непізнання окарикатурили москалі грецьку віру, отриману з Києва, не з Візантії. Спотворивши її своїм шаманським духом, окарикатурили нібито присвоєну москалям Петром I західну культуру. Єдине, що вони органічно засвоїли в усім своїм житті – це традиції Орди, яка колись тримала їх 300 літ під ярмом, Перемішані з ефінами, чужі нашому Києву, Радимичі, Єв'ятичі, предки москалів відчули в тих традиціях Орди щось собі рідне. Ось чому в своїй книзі той дух московського народу спостерігає кюстін і в царях, і в дворянстві московським, і в мужиках. У вдачі, пише він, різних верств того народу нема різниці, а коли іноді здається, що вона є, так це просто тому, що вища верства посідає силу примусу, а нижча – ні. Коли же представники останньої дориваються до влади, то їх панування є копією панування тих, кого вони як провідну верству скинули. Як каже він, в Росії деспотизм є на троні, а тиранія всюди. Як то… Образово, символічно, геніально показав у своїй поемі «Сон» Шевченко. Що ж це за дух цієї нації в уяві нашого автора? Яка є московська вдача? Кістін стверджує, що це дикунська вдача, байдуже до святості даного слова, до всякого правдивого почування, до почуття справедливості. Все в ній тріумфуюча брехня, облуда й обман – Брак всякого морального сенсу, відсутність поняття права і обов'язку. Фізичний тип москаля – це переважно тип калмика. Суспільний устрій – москаль не має нічого власного, ні власної хати, ні дітей, ні серця, ні думки. Все підлягає чужому наказові. Московщина – це суспільство, упорядковане страхом. Це суспільство або ця імперія – це орда номадів, кочовників на біваку. Кожний з них – замаскована маріонетка, відзначає їх страшна ксенофобія, ненависть до чужинців, випливаюча із заздрости до них, основана на почутті власної енферіорности, нижчосте. Все в Росії, а не режиманте, скошароване – це взагалі штучна нація. Все фасада, фальш, чванкуватість і злоба. Це раби фізичні, душевні – з рабською душею і з рабською совістю. Лад чи система задубиків Стіна панують в Росії такі самі, як за Івана Грозного, як за Сталіна чи Хрущова. Провідна верства рекрутувалася за Грозного не на підставі вищих якостей, коленної належності до неї одиниці, а на зовсім іншім доборі. Не заслуги, не гідність були титулом до прийняття до вищої верстви, а отчай розгульність, готовність щохвилини до розбою і насильства, як писав цитований Кюстіном історик російський Карамзин. Опричник царя Івана, так само як партієць Сталіна, мусив бути скінчений хам і бандит в душі, готовий до послуг білого чи червоного царя без жодних моральних правил, мусив виректися всіх природних органічних зв'язків родини, Бога, нації. Кремль для Кюстіна – це сатанинська будівля, в якій місце лише постатям з апокаліпси. І ще щось констатує Кюстін. Річ надзвичайно важливу для всіх, хто цікавиться російською політикою. Він стверджує, що весь той страшний режим, який панує в царській Росії того часу, який панував і раніше, а як ми знаємо, і в наші дні, що це єдиний режим, який може тримати ту імперію, Вкупі, іншими словами, що при всяким іншим, імперія розлізеться, розпадеться на свої складові частини, що ми і бачили, коли охляла провідна верства дворянства Олександра II і Миколи II почала бавитися в лібералізм і в конституційну монархію. Це ствердження француза важливе особливо для тих наївних чужинців і рідних земляків, які вірять в еволюцію імперського режиму і в можливість якогось компромісу з ними. Кістінові належать слова, що коли імперія московська в майбутньому зазнає великої кризи, що загрожуватиме її існуванню, то москалі волітимуть знову мати на троні такого тигра, як Іван IV, аніж бачити розпад своєї орди. Ось де, в цій вдачі москаля, джерело повстання сталіних і хрущових. На жаль, цього нездібні збагнути наївні чужинці є українці, які мають вуха і не чують, мають очі і не бачать. Як той режим випливає з вдачі москаля, так з неї випливає і його завойовницька політика. На заході думають, що основою російської заграничної політики є або забезпечення границь чи огляди економічної політики, все це нісенітниця. Її зовнішньою політикою керують імпондерабілі, внутрішній потяг орди завойовувати, підбивати інші народи, красти, мордувати, грабувати і панувати. Москалі називають це своєю месіанською ідеєю. Це ті самі внутрішні імпульси, які гнали колись на Європу монгольські орди. Правильно казав ще Наполеон. «Подряпайте, мускаля, і ви знайдете татарина». Кюстін багато місця присвячує московським ямщикам. Московський біснуваті їзді, московські, тройці. Такий ямщик летить, незважаючи на те, що роздушить кого по дорозі, чи зломлять коні ноги, чи витрусить у чвалі половину пасажирів. Все це для нього річ другорядна, основна – досягти якнайскоріше цілій їзди. Це є той чортівський, московський ерзац почуття яке ставить вище над людину свою мету, і не дасть з тою бісівською силою собі ради Захід, ні Україна, коли цій темній силі не протиставить ще могутнішу, ще страшнішу силу ідеалізму, гарячої віри в свою правду, поставлену над всеземське і дочасне силу мілітантного духа. Такі думки викликає епохальна книга Маркіза Дегюстіна написана відважним, блискучим стилем, повна глибоких думок, елеганції вислову і невгнутої віри в свої слова. Ця книжка вимагає не тільки, щоб її читали люди, які боліють за долю своєї нації і нашої християнської цивілізації, але й щоб над нею медитували. Для людей, для яких шляхетність, мудрість і відвага не є порожніми словами, є книга Кюстіна дороговказом в нашу темну добу», на яку впала тінь московського диявола. Дмитро Донцов. Квітень 1958 року. Частина перша. Невмируща книга. Минуло вже 115 років з часу появи твору Маркіза Дикюстіна про Росію. Незважаючи на свій уже досить поважний вік, ця протягом довгого часу ніби вже призабута книга зовсім недавно на очах усіх нас раптом воскресла та викликає так само, як і колись, шалену злість і озлоблені лайки серед москалів, а одночасно зацікавлення й подив серед решти населення нашої планети. Французький рояліст, прихильник традиційної французької монархії Бурбонів Маркіс Астольф де Кюстін був дуже незадоволений парламентарною монархією Людовика Філіпа Орлеанського, що в липні 1830 року несподівано опинився на троні, коли його кузин Карло X внаслідок революційних заворушень зрікся корони, є залишив невдячну Францію, щоб доживати віку в Чехії. Маркізові не імпонував новий король Луї Філіпп. Короля, що пішки, походжав по бульварах Парижу з парасолькою під боком – це ж так неромантично. Маркіс романтично, доба була тоді така, тужив за кращим державницьким устроєм. Бачив його чомусь конче в абсолютизмі. А тому, що в тодішній Європі найтиповішим того роду монархом був поруч турецького султана російський цар, то замріяному у привиди минулого Маркізові не лишалося нічого, крім подорожі до самодержавної Меки та Медини, Москви й Петербургу. В Любику, звідки Маркіз мав рушити морем на Петербург, господар готелю умовляв Дикюстіна відмовитись від подорожі до Росії. Чи ви знаєте Росію? – спитав Маркіз. «Ні, пане, але я знаю росіян. Багато їх переїжджає через Любик, а я суджу про Росію на підставі облич її мешканців», – відповів властитель готелю. «Що ж ви знаходите у виразі їхніх облич, що мало би перешкодити мені їхати, щоб їх побачити вдома? Пане, вони мають два обличчя. Я не кажу про слух. Ті не мають жодного. Я кажу про панів». Коли вони рушають до Європи, то мають вигляд веселий, вільний і задоволений. Це коні на волі, це птахи, випущені з клітки. Чоловіки, жінки, молоді, старі, всі щасливі, наче школярі на вакаціях. А ті самі особи, вертаючись додому, мають витягнені обличчя, похмурі, заклопотані. Їхня мова уривчаста, чола в них нахмурені. З цієї різниці я зробив висновок, що країна, яку з такою радістю покидають і до якої з таким жалем вертаються – це погана країна. Може, це і так, відповів Маркіс, але ваше зауваження є для мене доказом, що росіяни не такі облудні, як їх нам малюють. Я гадав, що вони більш незбагненні». Ця ніби незначна розмова для вдумливого маркіза напевно означала дуже багато, одразу відкривши його дотепер замріяні очі на справжню шайтанську істоту Санкт петербурзької давніше Московської імперії. Більше того. Слід гадати, що Маркіз, одержавши таке попередження, міг змінити не план подорожі, але загальний тон своєї майбутньої книги про Росію, яку він спочатку безперечно планував як апологію тиранії, але яка стала влучним ляпосом по тиранії, що влучає її досі невмирущих поклонників кнута. Про це проречисто свідчить настирливе виття пасмистих гієн московської еміграційної преси, для якої декюстін є ворогом номер один. Подорож Кюстіна в обидва кінці тривала несповна три місяці. На самім початку липня 1839 року він дістався морем до Петербургу по трьох тижнях, під час яких йому дуже багато уваги присвячував володар країни, прізвище якого ніхто не може встановити – Ангальт не Ангальт, Готторп не Готторп, але якому Лео Толстой все ж таки нарешті здолав не ліпити цілком придатне Ніколай Палкін. Маркіс рушає на Москву, Ярославль, Кострому, Нижній Новгород, Владімір і знову до Москви, поворот до Пітера, Подорож суходолом на поштових дотільжі, де 26 вересня були залишені ним кордони Палкінської імперії. Швейцарський дослідник московсько-європейських взаємовідносин XIX століття Олександр фон Шелтінг справедливо зазначає, як на таку короткотривалу подорож повнота інформації у книзі Кюстіна вражаюча. Побут Маркіза в столиці імперії, властиво кажучи, не дав йому можливості щось справді побачити чи почути, крім парадів, балів, після яких Толстовський хрещенник вперто намагався вплинути на Маркіза, щоб той конче написав книгу в бажаному для урядової Росії Тоні. Але настирливість не конче мусить доводити до бажаних наслідків, часто вона доводить до цілком протилежних. Так сталося і з намаганням царя. Коли довгоочікувана книга Маркіза нарешті вийшла, то саме через свої заведені надії шеф Петербургської імперії мав усі підстави до скаженого шалу, хоч це мало пасувало цій особі розміреного німецько-бюрократичного стилю. Дещо більше пощастило Маркізові в Москві, де він ніби вже був поза засягом дворецько-урядових примусів та обмежень і мав більше свободи рухів. Особливе значення для майбутньої книги Кюстіна мали його зустрічі та розмови з московським філософом Чадаєвим, які властиво визначили напрям та зміст твору на зверх нібито Маркіза, а в дійсності значно більше Чадаєва, хоч про це мало хто знає, а ще менше говорить. Перший, хто цілком виразно зауважив співавторство чи вплив Чадаєва на книгу Маркіза, був Кене французький дослідник філософічних листів, який видав у Парижі 1937 року велику критичну працю про ці листи. Кене докладно доказав, що в дійсності книга Кюстіна повторює та продовжує думки, які поширював Чадаєв у своїх відомих філософічних листах, в яких з такою винятковою силою аналізу розкривав історичні недухи Московської держави та церкви. За кілька років перед приїздом Кюстіна, московський журнал «Телескоп Надєждіна» надрукував ці листи Чадаєва в перекладі Кетчера з французької на московську мову. Перед тим протягом довшого часу ці листи у французькому оригіналі кружляли в невеликій кількості рукописних копій серед невеликих гуртків осіб, зацікавлених історіософічними питаннями. Тоді на ці листи не звертали особливої уваги. Але коли ці листи нарешті в 1836 році дісталися до друку, то негайно розпочався, як слушно зауважив свого часу Герцен, всеросійський скандал. Листи ці викликали велике обурення серед тодішніх московських націоналістів, що самі себе називали «слов'янофілами». Але не лише серед них. В урядових колах більше дивувалися тому, що цензура допустила до друку. Сам Палкін мав великі підстави до обурення. В його ідеальній, мовчазній, самодержавній монархії раптом такий відважний виступ, що знищує всі основи історичного існування московської держави. Чадаєв був урядово проголошений бужевільним та відданий під лікарську опіку, цензор позбавлений посади, телескоп припинений, а Надеждін висланий з Москви. Проте Чадаєв не піддався, бо досить швидко написав апологію божевільного, дуже гостре продовження своїх філософічних листів. Приїзд до Москви декюстіна дав нагоду Чадаєву перетворити всеросійський скандал з телескопом у всеєвропейський скандал з книгою Декюстіна, який кількакратно бачився та розмовляв з Чадаєвим під час щоденних обідів в англійському клубі. Недавно видана в Парижі історія рускої філософії Зеньковського так окреслює за Герцином настрої довкола листа Чаадаєва. Лист зробив враження вибуху бомби. Суворі, нещадні осуди Чаадаєва про Росію, чорний песимізм в оцінці її історичної долі вразили всіх. Це здавалося, наче вистріл, що пролунав за темної ночі. Суспільність була, можна сказати, захоплена сміливістю оскаржень Чагдаєва, була схвильована силою оскарження та величною грозою. Але урядова маса московської суспільності сприйняла листа по-іншому. Навіть ліберальні кола були ні в тих, ні в сих. В консервативних колах панувало обурення. Кюстін приїхав до Москви тоді, коли там починала зростати націоналістична опозиція проти Чадаєва та йшли гарячі суперечки з приводу кинутих ним думок. Один з найновіших дослідників ідейних прямувань на Московщині – швейцарець Шелтінг. У своїй великій праці так висвітлює обстановку під час появи Кюстіна в Москві. Коли ми досліджуємо окремі фази розходження між западниками і слов'янофілами чи між чадаєвим з одного боку та урядом і суспільством з другого боку, то ми переконаємося, що одразу спочатку цієї боротьби до неї вмішався чужинець, і то вельми своєрідним і діючим способом. Бо Маркіс Астольф Кюстіна зі своєю ославленою книгою «Росія» в 1839 році мав значно ширші наміри, аніж лише подати цікаве повідомлення про малознану в Західній Європі велетенську державу, викликати цим сенсацію та здобути письменницький і видавничий успіх. Поруч із вдалим описом країни, людей та відносин у щоденнім житті – Ця талановито і дотепно написана книга змальовує й її осуджує, пануючи в Росії владу, деспотичну сваволю, поневолення народу та пониження уярмленої церкви. Автор, здається, вражений співіснуванням крайностей варварства та крайностей цивілізації, яку уряд запровадив у цій країні. Він поїхав до Росії, як сам каже, для того, щоб знайти там аргументи проти йому первісно нелюбої парламентської системи у Франції, але покинув Росію як остаточно навернений ненависник самодержавія. Таким чином Декюстін став Колумбом та прокурором-оскаржувачем політичного, суспільного та морального зла в Росії. Він пішов ще далі. Він подає історично-філософічне вияснення розвитку Росії та намагався визначити її майбутні можливості. Але його висновки щодо цього, як і решта його книги, просякнені також впливом його власних спостережень та розмов з освіченими тубільцями, між ними і слов'янофілами. Проте вони представляють в істоті ніщо інше, як філософію історії Чадаєва в її частині, що торкається Росії та її ставлення до Європи. Так, втретє, ця філософія історії була піднесена читаючому суспільству. Як прийшов Кюстін до думки Чаадаєва? По всій правдоподібності він читав його твори «Перший філософічний лист», якого копії кружляли в Росії по скандалі з телескопом в ще більшій кількості, як перед тим. З одного листа Чаадаєва до своєї кузинки, княгині Щербатової, нам відомо, що Чадаєв цікавився приїздом Декюстіна до Росії та що він доручив Щербатові розповісти Декюстінові все, що він хотів би знати. Чи не було після цього завданням Щербатової передати Кюстінові відпис у листа Чадаєва або зробити це саме через когось іншого? Декюстін з свого боку говорить у своїй книзі про філософ Рюс, з яким він щодня розмовляв в англійському клубі. Де Чадаєв рівно ж був щоденним гостем, де Кюстін передає зміст цих розмов теми наскрізь ті самі, які цікавили Чадаєва, та розповідає не лише про ідеї, але й про особисте нещастя цього філософа. Все це таким способом, що ледве чи може бути сумнів, що цей філософ Рюс хтось інший, як не сам Чадаєв. Всі ті історіософічні висловлювання Дикюстіна є найсправжнішими думками Чаадаєва. Убожество російського минулого, безісторичність Росії, її цілковита незначність для поступу людського духу, її виключно з чужини довезене культурне майне, неозначеність та хаотичність російського життєвого стилю, безкорінність існування – конечність довгого підготовчого до справжньої цивілізації освітнього та виховного періоду. Також у виясненні оригінальної постави Росії існує вражаюча узгідненість між Кюстіном і Чадаєвим. Росія є суміш з Європи, Азії та Візантії. Московське християнство є менше вартісною формою релігії. Росія не перебула тих плодовитих епох, того молодечого віку західних народів, як середньовіччя, лицарство, хрестоносні походи. Так Кюстін не лише виніс на форум Європи випадок з Чаадаєвим, як приклад пануючої в Росії неволі, сумління та думок, але й представив широкому європейському суспільству історіософічні та релігійно-філософічні ідеї Чаадаєва про духовну, культурну істотну відмінність Росії від Західної Європи і поставив ці ідеї в Європі на обговорення. Цим він виконав саме те – чого завжди бажав собі Чаадаєв. Таким чином де Кюстіна можна вважати спільником, учнем чи послідовником Чаадаєва, про якого забувають усі теперішні шалені вороги бідолашного Маркіза. Через чотири роки після подорожі по Росії в 1843 році у видавництві «Аміу» в Парижі вийшла в чотирьох томах книга де Кюстіна. Слід зазначити, що перед тим Декюстін був знаний як автор кількох романів, описів, подорожніх вражень з Швеції, Англії, Шотландії та Іспанії, драми Беатрі Ченчі та іншого. Один із романів Декюстіна навіть дуже сподобався Бальзакові, який дав на нього надзвичайно захоплену рецензію. Бальзак рівно ж присвятив Кюстінові свій власний твір під назвою «Червона коршма». Також визначний тогочасний критик Сент-Бев був поклонником таланту Кюстіна ще задовго перед мандрівкою Маркіза до Росії. Перше видання нового твору де Кюстіна «Росія» в 1839 році розійшлося протягом кількох місяців і того самого року вийшло ще друге видання. У 1846 році появилося третє видання а під час Кримської війни 1855 року четверте є наразі ніби останнє повне видання. Крім цього, в Брюсселі у 1843-1844 роках вийшло аж п'ять неавторизованих видань. Крім цих видань, були тоді видані німецький та англійський переклади цього твору де Кюстіна натхненного думками Чадаєва. Сам Декюстін кількакратно згадує у своїй книзі про зустрічі з Чадаєвим, хоч очевидно з певних зрозумілих причин ніде не називає його по імені. Так, у томі третьому, сторінка 439, він пише, що філософ, з яким він розмовляв у Москві, по довгих роках перебування в європейських країнах повернувся до Росії як ліберал, а навіть дуже послідовний ліберал. Нарешті, зазначає Шелтінг, і цілий свій твір Кюстін закінчує описом особи Чаадаєва та оповіданням про цензурний скандал з телескопом, що пропав через надрукування філософічного листа. По виході цієї книги найвизначніший тодішній французький критик Сент-Беу писав, де Кюстін проникливо і глибоко розкриває близни та прокази цієї російської суспільності. Він висловлює жахливу правду про монарха, про вельмож, про всіх. Московський професор історик Погодін занотував у своїм щоденнику, прочитав у цілу книгу Кюстіна. В ній багато жахливої правди про Росію. За змалювання дій деспотизму для нас непомітних, я готовий до землі вклонитися перед автором. Герцен сприйняв цю книгу рівно ж позитивно. Без сумніву, це найцікавіша і найрозумніша книга, написана чужинцем про Росію. Він судить занадто гостро, але здебільшого справедливо. Я не дивлюсь на її помилки. Основа погляду правильна, і це страшне суспільство і ця країна Росія. Його око, ображаюче, багато бачить. Частина друга. Різні форми, одна суть – деспотія. По революції у 1905 році в Росії знову збудилося зацікавлення до книги Кюстіна, до того часу, звичайно, забороненої. Були зроблені лише спроби переповісти короткий зміст «Подорожі Маркіза» і цей блідий зміст вийшов окремою книжкою. В журналах частіше містилися компілятивні статті про цей твір. Тоді саме Гершензон видав ряд праць про Чадаєва, перевидав його твори і листування, що дозволило дальшим дослідникам, як згадані нами француз Кене та швейцарець Шелтінг, звернути увагу і розкрити своєрідну та діючу участь Чадаєва у творі Декюстіна. Ще пізніше, року 1930-го, більшовики видали певно значно скорочений текст книги Кюстіна в московській перекладі Людвіга Домгера з відповідною передмовою Гессена про те, як воно колись було зле, з чого совєтський читач мусив робити висновок, як то воно тепер у порівнянні з попереднім «добре». Але вийшло не так, як гадалося. Книгу розкупили і захоплено читали, пізнаючи в старій книзі ніби нову советську, але в дійсності вічно незмінну московську дійсність. Коли більшовики дізналися, що читачам дуже сподобалася книжка, так дотепно написана про них, вони сконфіскували решту невипроданих примірників і стягли книгу з читалень. Нарешті 1946 року, коли охололи, чи почали охолоджуватись франко-російські союзні відносини, вийшло в Парижі скорочене до двох томів видання цього твору з передмовою Франсуа Моріяка. Це неначе послужило сигналом до відновлення популярності цієї призабутої книги. Американський амбасадор генерал Бедел Сміс віднайшов цю книгу в Москві, а в своїх спогадах розкриває, як багато допомогла вона йому зрозуміти Росію. Інколи признається цей генерал, що він замість того, щоб самому вигадувати власні повідомлення до Державного департаменту у Вашингтоні, переписував цілі сторінки твору Дикюстіна і відсилав до свого уряду як «власне повідомлення». По повороті до Америки генералові пощастило знайти видавництво, яке видало дещо скорочену книгу Дикюстіна з передмовою самого Бедлсміса. Треба дивуватися, що пануюче в Америці москвофільство, особливо вкорінене у видавничому світі, не стало на перешкоді до появи цього перекладу на книжкових полицях. Хіба що на видавця вплинув титул генерала та ще амбасадора, інакше американці і досі би сиділи без твору Тютістіна. Нарешті 5 березня 1951 року широко розповсюджений ілюстрований тижневик Life дав уривки з цієї ославлену книги. І от, починаючи від 1946 року, знову можемо констатувати, як цей твір знаходить серед чужинців захоплення, але при цьому викликає все більше зростаюче обурення серед москалів, за дуже малими винятками, які стверджують добру спостережливість Дькьостіна. Незадоволені цим твором московські емігранти у Франції створили так звану Лігу оборони гноблених народів в якій діяльну участь брав Олександр Столипін. Ця ліга поставила собі за завдання спростовувати фальшиві уявлення про імператорську Росію, що є наслідком столітньої праці оклевечувачів Росії усяких напрямків. Згідно з цією програмою, ця організація дуже галасливо виступає проти подлійших листів про Росію Маркіза Декюстіна. Коментуючи це, Мельгунов зазначає, що в подлійших творах Декюстіна було багато життєвої правди. Це особливо комічно, коли мати на увазі, що за Декюстіном стоїть Чадаєв, який дуже добре знав свою батьківщину і не мав наміру очорнювати її в очах чужинців, а просто сказати слово правди про неї. Він дбав постійно про те, щоб його філософічні листи дісталися до Шелінга в Німеччині, до Шатубріана у Франції, листувався систематично з французьким католиком графом де Сіркур для ширення правди про Росію, а не наклепів на неї. Дикюстін був лише його спільником та пропагатором його ідей, які з певних політичних чи поліційних мотивів мусив подавати за свої, а не Чадаєва, бо в противнім випадку – Чадаїв зазнав би дальших утисків з боку уряду, і все ж для уважного читача Декюстін досить із належною лояльністю обережно натякував на роль, яку відігравав філософ Рюс в композиції його книги. Тим часом можна скласти грубий томи статей, які вмістили такі видання, як Пасев, наша страна, Руська Мисль і багато інших проти свого ворога номер один Декюстіна. Коли в московській пресі з'являються неприємні для них статті, то автора такої статті мусять вилаяти, назвавши його не інакше як Кюстіном. Так, наприклад, Георгій Олександров, соціалістичний весник, висловив разі цілком реальні і правильні погляди. Всі три державні форми, що складалися на території Росії до цього часу: перед Петровська, Московська, Азійська, Русь, Петербурзька самодержавна Росія і сучасна большевицька, всі три є різновидами деспотії. Якби це не було важко слухати, російським націоналістам-патріотам доводиться, одначе, визнати, що перебування в многовіковому рабстві різного типу мало сприяло розвитку в російському народі вміння добитись. Свободи із неї користуватись. Цих думок Олександрова цілком вистачало для посєва, щоб назвати свою статтю для їх спростування маркіз Декюстін в соцвесніке органі руської демократії. Можна було б скласти довгий реєстр осіб, які досі заслужили, щоб їх власні компатріоти вилаяли Декюстіном. Щодо чужинців, які висловлюють небажані для москалів ідеї, то для них останніми часами винайдено новий термін «кюстінствуючі іностранці, іностранси», яких, як виявляється, є досить багато. Обговорюючи останній, дуже видатний твір швейцарського професора Гонзак де Рейнольдса про Росію в новому журналі, Глеб Струве перераховує декого з них. Загалом кажучи, Рейнольд належить до численних тепер «кюстінствуючих чужинців», деяких знаменита книга Маркіза Дикюстіна про Росію в 1839 році стала не тільки свідченням талановитого та досить спостережливого чужинця про Ніколаївську Росію, але й відкриттям Росії, вічної та незмінної, а тим самим путівником по Росії Сталіна – Доказом тотожностей цієї останньої з Росією Ніколая I, Петра I та Івана III для Рейнольда саме Іван III стоїть на початку шляху, який завершив собою Сталін. Шлях цей він окреслює як азійський абсолютизм. Вже Декюстіна звернув увагу на Івана III, діювавши донесення Герберштайна з Москви до німецького цісаря Максиміліана. От що пише з обуренням Герберштайн про деспотизм московського царя. Він скаже, і все виконане життя, доля мирян та духівництва панів та громадян залежать від його волі, він не знає суперечностей та все в ньому непогрішне, як у божестві, бо москвини переконані, що Великий князь є виконавцем божеських наказів. Для таких кюстінствуючих чужинців, як генерал Бедл Сміс, що написав передмову до скороченого перекладу Кюстіна, виданого в 1951 році в Америці, чи навіть Франсуа Моріяк, що привітав ще 1946 року французьке перевидання Кюстіна як повчальний коментар до сучасної Росії, Рейнольд, Відзначається досить добрим знанням нашої історії, тонким розумінням багатьох її історичних процесів та справжньою історичною інтуїцією. Загальну концепцію Рейнольда можна окреслити як сполуку Кюстіновщини з деякими елементами слов'янофільства та євразійства. Для Рейнольда Росія – географічна та історична антитеза Європи. В іншому місці він просто вживає виразу «антиєвропа». Але щодо Русі Київської, він каже, що вона була на дорозі до того, щоб стати інтегральною частиною тодішньої Європи. У відміну до Чадаєва він вважає, що Київ був відірваний від Європи через появу другої Русі суздальсько-московської та через пізніший напад монголів, а не через вплив східної церкви і Візантії, як гадав Чадаєва. Рушійною силою історичного процесу Росії Рейнольд вважає російський імперіалізм. Незмінно сталою є в Росії за Рейнольдом відсутність справжньої суспільності. Реформи Петра І для Рейнольда – перші проблески більшовизму. Росія для Рейнольда – нелюдська. Без абсолютизму в тій чи іншій формі неможливе збереження імперії і Росії – коли четвертій Росії судилося зникнути, то на її місці не постане п'ята, і зникнення буде кінцем Російської імперії. Книга Рейнольда дуже цікава і змістовна. В основному він виходить з Чадаєва з Кюстіном, але при цьому зберігає незалежність для своїх нових та дальших висновків. Одначе, дуже сумнівним є, чи міг би Рейнольд так обґрунтувати і розвинути свої погляди, коли б перед тим не були ті самі проблеми, аналізовані Чадаєвим та Кюстіном. Частина третя. Сказати правду про Росію. Перед нами п'яте переглянуте, справлене й доповнене видання книги Декюстіна, що вийшло року 1844 у Брюсселі, з огляду на те, що тепер в обігу є лише скорочене паризьке видання, яке вийшло кільканадцять років тому. Скористаємось краще з цього давнього повного тексту і виберемо з нього кілька цікавіших спостережень та думок Декюстіна. Спинемось спочатку на передрукованих тут вступних словах видавця до другого паризького видання цієї книги, датованих ще днем 15 листопада 1843 року, бо вони віддають наче повідомлення з поля бою, атмосферу гострого схвилювання, щойно викликаного тоді в цілі Європі появою першого видання сміливої книги Декюстіна. Паризький видавець Аміо – Писав про вступні слова півроку по появі першого видання книги Декюстіна. Це видання дбайливо переглянув автор, зробив для нього безліч поправок, декілька змін і багато додатків, багато нових, дуже цікавих нотаток було додано до цієї праці. Отже, ми можемо сподіватися, що таким способом поліпшена й доповнена книга Декюстіна викликала зацікавлення суспільності в ще більшій мірі як перше видання, доказом чого є швидкість, з якою воно було вичерпане. Завдяки цьому несподіваному успіхові, який буде відзначений в історії книгарень, книга ця витримала чотири видання, опубліковані брюссельськими видавцями. Німецький та англійський переклади та навіть мовчанку головних французьких часописів. Англійський переклад вийшов у Лондоні майже одночасно з появою книги в Парижі. Треба зазначити, що всі закордонні видання вичерпні. Жорстокі напади, предметом яких стала ця книга з боку росіян та кількох часописів, відданих їхній політиці, Лише спричинилися до виявлення на світло денне сміливости та щирости автора. Лише одна одинока правда може викликати стільки гніву. Усі мандрівники на світі можуть з'єднатися, щоб написати, що Франція – це країна заселена дурнями, але їхні книжки викликали б у Парижі лише вибух веселощів. Треба справедливо влучити, щоб поранити». Незалежний дух, який висловлює глибину своєї думки у столітті дитячих пересторог та міркувань, мусить здивувати читачів, зацікавлення оповіданням доповнило успіх, який ми обмежуємося визнати, бо тут не місце приписувати його талантам автора. Опускаємо кілька дальших сторінок і обмежимося наведенням кількох кінцевих рядків вступу паризького видавця. Ми закінчуємо наведенням того, чим автор відповів завзятим ворогам, що він їх напитав собі своєю нерозважною пристрастю до правди. Якщо факти, про які я розповідаю, неправдиві, хай їх заперечить. Якщо висновки, які я з них виводжу, є помилкові, хай їх спростують. Нема нічого простішого, але якщо правдивість панує в моїм творі, то хай мені буде залишене задоволення гадати, що я у мою мету, яка полягає в тому, щоб, вказуючи на зло, закликати добрі душі шукати протиліків. Далі у передмові самого Декюстіна яскраво наголошений християнський характер його поглядів та підходу до політичних справ. Під час мого побуту в Росії... Як під час усіх моїх інших мандрівок, дві думки чи скорше два почуття безнастанно володіли моїм серцем – любов до Франції, яка робить мене суворим у моїх осудах про чужинців і самих французів, та любов до людства. Знайти точку рівноваги між цими двома почуттями – батьківщиною та людським родом – це покликання кожної піднесеної душі. Одинока релігія може справитися з цим завданням, я не хвалюся осягненням цієї мети, але я можу і мушу сказати, що я ніколи не залишив прагнення до цього з усіх моїх сил без огляду на зміни моди. З моїми релігійними ідеями я перейшов через байдуже покоління і тепер бачу, не без приємної несподіванки, що ті самі думки займають молоді душі молодого покоління». Поза християнством, люди лишаються у самітненні, або вони з'єднуються у політичній суспільності, тобто для ведення війни супроти інших людей. Одиноке християнство знайшло таємницю мирного та вільного спілкування. Християнство впливає та впливатиме завжди все щільніше на землю через все докладніше застосування своєї божеської моралі до людських справ. До цього часу християнський світ був більше зайнятий містичною стороною релігії, ніж її політичною стороною. Нова доба починається для християнства. Може, наші внуки побачать, як Євангеліє служить основою для суспільного ладу? Передбачення чи побажання Дикюстіна досі не справдилися, але чи варто його за це осуджувати? Далі Дикюстін пише про себе та свій твір. Мені здавалося, що, кажучи правду про Росію, я зроблю нову та відважну річ. Досі боязнь та користь диктували перебільшені похвали, ненависть примушувала оголошувати клевету. Я не боюся ані тої, ані другої пастки. Я подався в Росію, щоб там шукати аргументів проти конституційного правління, а повернувся прихильником Конституцій. Мішане правління не є найбільш сприятливим для чину, але старіючись, народи мають менше потреби діяти. А це правління найбільше допомагає виробництву та приносить людям найбільше добробуту й багатство. Воно надає найбільше активності думці в області практичних ідей. Нарешті, воно робить громадянина незалежним не через піднесення почувань, але через пристосування законів – це, напевно, великі нагороди за великі невиходи. В міру цього, як я навчився розпізнавати страшне та дивне правління, впорядковане, щоб не сказати, засноване Петром І, я краще зрозумів важливість місії, яку випадок мені доручив. Надзвичайна цікавість – яку моя праця викликала серед росіян, очевидно, з занепокоєних стриманістю моїх розмов, спочатку змусила мене подумати про те, що я маю більше могутності, аніж я собі приписував. Я став уважним та розважним, бо я швидко відкрив небезпеку, на яку мене могла наразити моя щирість. Не наважуючись пересилати мої листи поштою, я їх усіх зберігав та тримав схованими з великою дбайливістю, як підозрілі папери. Таким чином, повернувшись до Франції, а всі записки з подорожі я мав у своїх руках. Проте я вагався три роки їх оголошувати. Цей час був мені потрібний, щоб у найглибших тайниках мого сумління перебороти конфлікт поміж почуттям вдячності і обов'язком сказати правду. Нарешті, правда перемогла. На кінець своєї передмови Маркіз де Кустін зазначає свою безсторонність, яка не подобається людям сходу звиклим дихати ладаном. Згадуючи давніших авторів «Подорожей до Росії», Кюстін вважає, що досі більшість подорожніх трактувала росіян як зіпсутих дітей. Частина 4. Нація. Рабів. Сама книга Дикюстіна починається нотатками, написаними в Німеччині в Емсі 5 червня 1839 року. Вчора я розпочав мою подорож до Росії. Великий князь-наступник прибув до Емсу з 10 чи 12 повозками в супроводі численного двору. Що мене вразило з першого погляду в цих придворних москалях, це те, що вони виконують своє ремесло великих вельможів з надзвичайною підлеглістю. Це свого роду вищі раби. Але як тільки князь зникає, вони знову говорять невимушеним тоном, з рішучими намірами та полегшеним виглядом, що є малоприємним контрастом до цілковитого заперечення самих себе, що проявили хвилину перед тим. Словом, у цілім супроводі наступника трону імперії панувала холопська звичка, якій підлягали пани в рівній мірі, як і слуги. Це не було лише етикетом, як це водиться при інших дворах, де приписова пошана, визначність становища більше як особи, нарешті вимушена роль викликають нудоту й іноді смішність. Це було щось понад згадане. Це було даремне й недобровільне холопство, яке не виключає бундючності. Мені здавалося, що вони кажуть, жаліючись на своє становище, тому що це не може бути інакше, я з цим легко годжуся. Ця суміш гордощів та приниження мені не сподобалася і ніяким чином не промовляла на користь країни, яку я мав відвідати». Декюстін мав нагоду зблизька спостерігати в МСі майбутнього Олександра II, про управління якого висловився так. Коли він колись буде володіти, то не через терор. Якщо конечності, зв'язані з завданням імператора Росії, не змінять його характеру, змінюючи його становище. Так воно і сталося, як пророкував Декюстін – Після спроби звільнити вішки й робити реформи, знову від 1863 року настали терористичні часи Муравйових, Валуєвих та Бергів. Під час подорожі через Німеччину Маркіс переважно записує дуже драматичну історію свого діда та батька – що займали високі становища у французькій війську і дипломатії, та загинули в часи революційного терору в 1793-94 роках. В Любику, як ми вже згадували, власник готелю попередив Дикюстіна, що до Росії їхати не варто. Тиждень, перебутий на пароплаві на Балтицькому морі, був тижнем розмовки Устіна зі старим ліберальним вмираючим князем Козловським, католиком та іншими титулованими подорожнями, що верталися з Європи. Розмовиці він дбайливо записує. У Кронштатті зробили на нього жалюгідне враження воєнні кораблі Московсько-Петербургського райху. Кривиди беріїв Фінської затоки – Північне низько схиле сонце, а в Петербурзі безкінечні митні формальності, також не сприяли поліпшенню його настрою. Друга половина першого тому і майже цілий другий том праці Дикюстіна присвячені опису його вражень та передачі розмов, що відбулися у Петербурзі, здебільшого з шефом держави та його дружиною, які намагалися своєю уважністю задобрити автора майбутньої книги про Росію. Але ця велика уважність царського двору аж ніяк не вплинула в бажаному напрямі. Ще перед своєю зустрічю з урядовим московським світом Кюстін занотовує свої враження про, в той час ще не цілком відбудований торішній пожежі, зимовий палац. «Нарешті я побачив фасад нового зимового палацу, другого чудесного твору волі однієї людини, що примусила виживати людей у боротьбі проти законів природи. Мета була досягнена, бо за один рік цей палац постав із свого попилу. Для того, щоб праця була скінчена в призначений імператором час, потрібні були нечувані зусилля. Праця продовжувалася під час великих морозів. Увесь час при праці було шість тисяч робітників. Щодня багато з них умирало – але жертви одразу заступалися іншими, які заповнювали порожнечу, щоб у свою чергу загинути в цьому безславному проривові. Єдиною метою принесення цих жертв було виконання забаганки однієї людини. Скільки поколінь царів наслідують приклад Петра І? Під час морозів до 30 градусів шість тисяч непомітних мучеників – були замішані в залах опалених до 30 градусів тепла, щоб скоріше висушити вогкість мурів. Таким чином ті нещасні люди, входячи та виходячи з цього місця смерти, яке завдяки їхнім жертвам стало пристанищем суєти, пишноти та приємності, мусили переносити різницю температур від 50 до 60 градусів. Як кепсько почуваюся у Петербурзі від часу, коли я побачив цей палац, та коли мені сказали, скільком людям довелося при ньому загинути. Це не шпигуни, її не злосливі росіяни мені це розповіли. Я ручаюся за правдивість сказаного. Кюстін обурений, але разом з тим здивований. Обурений жорстокістю уряду, а здивований покірною слухняністю народу. Це не віднині, пише Кюстін. Чужинці дивуються любові цього народу до своєї неволі. Ви зараз прочитаєте уривок з книги барона Герберштайна, посла цісаря Максиміліана, батька Карла V до царя Василія Івановича. Я знайшов це місце в Карамзіна, якого читав учора на пароплаві. Цей Том уникнув ока поліції у кишені мого дорожнього плаща. Коли б росіяни знали, Чого трохи уважний читач може навчитися від улесливого історика, яким вони чваняться та яким чужинці проте користуються, лише з крайнім недовір'ям, спричиненим сторонністю цього придворного, то вони б його зненавиділи та благали б царя заборонити читання всіх істориків Росії з Карамзіним на чолі, щоб лишити минуле в темряві. Однаково сприятливій для спокою деспота та щастя підданих, які не здогадуються скаржитися, бо не знають самі, що їхній стан є жалюгідний. Бідні люди могли б вважати себе щасливими, коли б ми, чужинці, нерозважно не означили їх жертвами. Примус та послуг, два божества московської поліції та нації, вимагають, як мені здається, цієї останньої пожертви. От що писав Герберштайн про деспотизм московського монарха. «Він – цар. Сказав, і все зроблено. Життя, маєток світських та духовних панів та громадян – все залежить від вищої волі. Він не знає заперечень, і все в ньому здається справедливим, як у божества, бо москалі переконані, що великий князь є виконавцем небесних наказів». Так хотів Бог і князь, Бог та князь це знають. Це звичайні речення у них. Ніщо не зрівнюється з їхньою відданістю для служби князеві. Один з найголовніших військовиків, сивоволосий старець, колишній посол в Іспанії, появився при нашому вступі до Москви. Він їхав вверх і, гарцюючи немов юнак, під струмками капав з його обличчя і коня. Коли я висловив йому своє здивування, він згорда відповів, «Ах, пане бароне, ми служимо нашому монархові цілком іншим способом, аніж ви. Я не знаю, чи це характер московської нації